Інспектор поліції Колишній інспектор поліції Хейль задумливо потягнув люльку і сказав. Що за дивна ідея, пане Поаро? Справді, вона трохи незвичайна. Адже з тих пір минуло стільки часу. Еркюль Поаро перечував, що ця фраза буде йому набридати. Тому коротко відповів, що певна річ ще більше ускладнює справу. Ворушити старе», – міркував інспектор. «Коли б хоч була якась мета?» «Мета є». «Яка? Дехто намагається відшукати правду заради самої правди. Мені, наприклад, подобається правда». «І потім не варто забувати молоду дівчину». Хейль похитав головою. «Так, я розумію її точку зору. Але пробачте, пане Пуаро». Ви ж винахідлива людина. Чому б вам не вигадати для неї якусь історію, якусь легенду? Ви не знаєте цієї молодої дівчини? То що для людини з вашим досвідом? Пуаро випрямився. Дуже можливо, мій друже, що я майстер у мистецтві брехні. Така, здається, ваша думка. Однак у мене інші погляди на те, що називається моральною поведінкою. У мене є свої принципи. Пробачте, пане пару, я не хотів образити вас. Але це була б брехня заради благородної справи, коли можна так висловитись. Хто його знає? Ви так гадаєте? Хель спокійно пояснив Величезне горе для дівчини, щасливої невинної на виданні дізнатися, що її мати була вбивця. На вашому місці я пішов би до неї і сказав, що по суті це було самогубство, що Депліч не вів слідства, оскільки це було зрозуміло. А що стосується вас, то ви ніскільки не сумніваєтеся в отруєнні Крейля. Але в мене тисячі сумнівів, я ні за що не повірю, що Крейль отруївся. А ви особисто гадаєте, що існує якась можливість, «Логічно довести цю версію?» Хейль заперечно похитав головою. «От бачте, мені потрібна правда, а не брехня, правдоподібна вона чи ні?» Хейль повернув голову. Його квадратисте, червонувате лице здавалося ще більш червоніє. «Ви говорите про правду. Я хотів би, щоб ми знали істину у справі Крейль». Пуаро випалив скоромовкою. Це ваше твердження має для мене величезне значення. Я вас знаю як допропорідну і здібну людину. Але скажіть мені, у вас ні на мить не закрадався сумнів щодо вини пані Криль? Інспектор відповів відразу ж: Ніякого сумнівів, пане Пуаро. Обставини звинувачували її з самого початку, а факти Підкріпили цю точку зору. Ви могли б викласти резюме доказів проти неї? Звичайно, можу. Одержавши вашого листа, я переглянув справу. Він витягнув записник. Я занотував тут найважливіші факти. Щиро вдячний, з нетерпінням слухаю. Хейль відкашлявся, голос його набрав дещо офіціального тону. О 2.45 пополудні 18 вересня інспектор Конвей був покликаний до телефону лікарем Ендрю Фосеттом, який сповістив, що пан Еміас Крель із Олдербері раптово помер, і що, беручи до уваги обставини смерті і деякі твердження якогось пана Блейка, гостя того дому, Слід вважати, що цей випадок повинен зацікавити поліцію. Інспектор Кунвей у супроводі комісара і поліційного хірурга виїхали негайно в Олдербері. Лікар Фосет, який перебував там, провів їх до місця, де лежав труп Крейля, точнісінько в тому положенні, у якому був знайдений. Пан Крейль по обіді того дня малював у невеличкому саду, що називався «Сад Батарея». Він виходив до моря, і там стояла мініатюрна гармата, встановлена на зубчастій стіні. Садочок був приблизно на віддалі чотирьох хвилин ходи від будинку. Пан Криль не пішов обідати додому, тому що хотів добитися певних світлових ефектів на камені. А пізнє сонце не годилося для цього. Таким чином, він залишився в саду один, аби малювати, що за свідченням домашніх не було чимось особливим. Пан Крель взагалі дуже мало приділяв уваги обіду. Інколи йому посилали сендвіч, а в більшості випадків він просив, щоб його не тривожили. Останніми, хто бачив його в живих, були мадемуазель Еліза Грієр, вона мешкала там же, і пан Мередіт Блейк, близький сусіда. Спочатку вони йшли вдвох, а потім приєдналися до інших. Після обіду зазвичай пили на веранді каву. Пані Крейль сиділа разом з усіма, потім сказала, що піде в сад поглянути, що поробляє Еміас. Мадмазель Сусілія Уільямс, говернантка, піднялася, аби супроводити її. Вона шукала половер своєї учениці. Ганжели Уоррен, сестри пані Крейль, якій дівчина десь забула. Вони йшли разом. Стежка вела через ліс аж до хвірточки саду батареї. Нею можна було йти до самого берега моря. Мадмазель Уильямс подалася далі, на пляж, а пані Крейль завернула до саду. Вона одразу ж чомусь закричала, і мадмазель Уільямс швидко повернулася назад. Пан Крейль сидів спершись спиною на лапку. Він був мертвий. За настійливою вимогою пані Крейль, мадмазель Уілліас побігла до будинку, щоб телефоном викликати лікаря. По дорозі вона зустріла пана Мередіта Блейка і, передавши йому це доручення, повернулася до пані Крейль, аби допомогти їй. Лікар Фосет прибув за чверть години. Він одразу ж відзначив, що... Пан Крель мертвий, і уже чималий час. ймовірно він помер між першою і другою годинами дня. Не було нічого, що могло підказати причину смерті. Ні сліду поранення, ні будь-яких інших ознак нещастя. Лікар Фосет, який добре знав стан здоров'я пана Креля, зокрема ж те, що він не страждав ніякою хворобою чи недостатністю, розцінив становище вкрай серйозним. І тоді Філіп Блейк зробив лікареві Фосету деякі повідомлення. Інспектор Хель Замовк глибоко передихнув. Пізніше пан Блейк зробив таку ж заяву інспекторові Конуею. Так, мовляв, він одержав того ранку телефонне повідомлення від свого брата пана Мередіта Блейка, який мешкав у Хендкрос Менор. За півтори милі і на дозвіллі займався хімією, точніше кажучи, виготовленням лікувальних препаратів і страв. Мередіт заявив, що зайшовши того ранку до своєї лабораторії, він з подивом помітив, що одна з пляшок, у якій була цикута, майже спорожніла. Стурбований цим, він подзвонив по телефону своєму братові і запитав, що йому робити. Пан Філіп Блейк, настійно попросив його негайно приїхати до Олдербері. Аби обміркувати це питання, сам же пішов йому назустріч. До Олдербері вони прийшли удвох. Так і не знайшовши якогось рішення, поклали повернутися до цього після обіду. Внаслідок пізніших обстежень інспектор Конуей встановив, за день до вбивства, після обід, п'ятеро людей прийшли з Олдербері в Хендкрос Меннор на чашку чаю, пан і пані Крейль, мадмазель Анджела Уоррен, мадмазель Ельза Грієр і пан Блейк. За чаєм пан Мередіт Блейк прочитав гостям цілу лекцію про своє захоплення хімією і запросив усіх оглянути його маленьку лабораторію. Під час огляду він розповідав про деякі специфічні медикаменти і в тому числі про цикуту, пояснив її властивості, шкодуючи, що такий цінний препарат виключили з фармакопеї. Хвалився своїм відкриттям малі дози цикути, мовляв, надто ефективні при лікуванні коклюшу та астми. Мередіт розповів також про смертельні властивості цикути і навіть прочитав гостям кілька рядків задого грецького автора, котрий описував її вплив на організм. Інспектор Хейл набив люльку, а потім повів мову далі. Полковник Фрер доручив цю справу мені. Результат аналізу позбавляв будь-яких сумнівів. Цикута, здається, не залишає після смерті ніяких слідів. Однак лікарі вже знали, що слід шукати, і було виявлено значну кількість цієї рідини. Лікар визначив, що трунок був прийнятий за дві три години до смерті. На столі перед паном Крейлем була знайдена порожня пляшка з-під пива. Залишки в склянці і пляшці були взяті на аналіз. У пляшці цикути не було виявлено, але вона знайшлася у склянці. В результаті розслідування я довідався, що у кіоску саду батареї постійно стояв ящик із пиво і склянки. На той випадок, якщо панові Крейлю під час роботи захочеться пити. Того ранку, однак, пані Крейль принесла пляшку пива з льоду. Коли вона прийшла, пан Крейль був зайнятий роботою, а мадемуазель Грієр йому позувала, сидячи на одному з виступів стіни. Пані Крейль відкоркувала пляшку, налила пива і подала склянку чоловікові, який стояв за мольбертом. Крейль випив в однодух. Це було, як я довідався, його звичкою. Потім він поморщився, поставив склянку на стіл і сказав, сьогодні, як мені здається, все має препоганий смак. Мадемуазель Грієр розсміялась і сказала, печінка. На це пан Крейль мовив, усякому разі воно було холодне. Пуаро запитав, о котрій годині це сталося? Приблизно об одинадцятій з чвертю пан Крейль все ще працював. За свідченням мадемуазель Грієр, пізніше він почав скаржитися, буцім у нього крижаніють руки і ноги, але це певне загострення ревматизму. Та Крейль був людиною, що терпіти не могла навіть думати про якусь хворобу, і безперечно – не зважав на свій стан. На мій погляд, той факт, що він мало несердито попросив усіх піти обідати і залишити його на самоті, для нього цілком характерний. Пуаро підтвердив ківком голови. Отже, він залишився в саду один. Без сумніво, Крейль зразу ж сів на лаву, аби трохи спочити. Потім настав м'язовий параліч». Не одержавши ніякої допомоги, пан Крейль помер і знову поро підтвердив ківком голови. Хейль вів далі. Я взявся за цю справу. Відновити події було неважко. Днем раніше відбулася розмова між паною Крейль і мадмазель Грієр. Остання нібито досить нахабно показувала, як вона змінить розстановку меблів «Коли буде тут жити?» Вона так і сказала, коли буде жити тут. На це пані Крель негайно ж відповіла. Тобто як це, коли ви будете жити тут? Не прикидайтеся, ніби ви не розумієте, про що мова, Керолайн. Ви, мов о той страус, який ховає голову в пісок, ви чудово знаєте, що ми збираємося одружуватись, пані Крель відповіла. Я зовсім нічого не знаю. Тоді мадемуазель Грієр сказала їй, що ж, тепер знаєте це. Можна здогадатися, що пані Крейль звернулася до чоловіка, який саме зайшов до кімнати. Це правда Еміса, що ти одружуєшся з Ельзою? Пуаро запитав з неприхованою цікавістю. І що ж відповів пан Крейль? Він нібито повернувся до... Медмазель Грієр і закричав на неї, якого дідька це розбазікала, чи в тебе не вистачило розуму, аби помовчати? Медмазель Грієр сказала, я вважаю за краще, коли Керолайн знатиме правду. Пані Криль запитали чоловіка, це правда Еміасе. Уникаючи її погляду, він нібито відвернувся і щось пробурмотів. Та пані Крейль наполягала. «Кажи, я мушу знати». На це він відповів. «Правда то воно правда, але я не маю наміру зараз про це розмірковувати». І, мов, вихор вилетів із кімнати. Мадемуазель Грієр сказала. «От бачите». І вела далі, пояснюючи, що даремно опиратися і ставати на їхньому шляху. Вони, мовляв, Усі повинні вести себе, як порядні люди. Особиста вона сподівається, що Еміас і Керолайн залишаться і надалі добрими друзями. І що ж, сказала пані Крейль? з цікавістю запитав Пуаро. За словами свідків, вона розсміялася просто тій в обличчя через мій труп Ельзо і подалася до дверей. Мадмазель Грієр закричала її услід. слід. «Що ви хочете цим сказати?» Пані Крейль обернулася і кинула. «Я об'ю Еміаса перед тим, як віддати його вам!» Хейль замовк. ніби безумисне, аби викликати осуд, правда ж?» «Так». Поару замислився, хто був присутній при цьому. В кімнаті на той час перебували... Мадмазель Уільямс і Філіп Блейк. Для них це була несподіванка. Їхні свідчення збігаються. Насправді, ніколи не знайдете двох свідків, які пригадали про одне і те ж з однаковою точністю. Ви про це знаєте, пане Поаро. не гірш від мене. Поаро кивнув, за тим задумливо мовив: Так. Цікаво було поглянути. І зупинився, не докінчивши фрази. Хейль продовжував. Я доручив зробити обшук у будинку. У спальній пані Крейль, у нижньому ящику комода під теплими панчохами, знайдено пляшечку, на етикетці якої було написано. Духи Жасмін. Пляшечка була порожня. Я зняв відбитки пальців. Вони належали пані Крейль. Аналіз показав незначні лишки жасмінової олії і концентрованого розчину гітроброміду цикути. Я звернув на це увагу пані Крейль і показав їй пляшечку. Вона відповіла – без замішання, що, мовляв, перебувала у надто пригніченому стані. І, почувши розповідь пана Мередіта Блейка про цей розчин, прослизнула в лабораторію, спорожніла флакончик жасмінових духів, що був у неї у сумочці, і наповнила його розчином цикути. На моє запитання, навіщо вона це зробила, відповіла. Я не хотіла б говорити про деякі речі більше того, що необхідно, адже я зазнала тяжкого удару. Мій чоловік мав намір піти від мене до іншої жінки. Якщо б це сталося, я більше не хотіла б жити. Тому я взяла трунок. Поаро сказав, це, зрештою, досить правдоподібно. Можливо, пане Пуаро але не відповідає тому, що дехто чув з її уст. І потім сцена, що відбулася наступного ранку. Пан Фірі Блейк мимоволі почув частину тієї розмови, а мадмазель Грієр іншу. Відбувалася вона в бібліотеці між пані і паном Крейляни. Пан Блейк був у холі, а мадмазель Грієр – у дворі біля відчиненого вікна бібліотеки. І що ж вони чули? Пан Блейк чув, як пані Крейль сказала, ти і твої жінки, я побила тебе. Коли-небудь я вб'ю тебе. Навіть натяку на самогубство немає. Саме так, жодного, нічого схожого на якщо ти це зробиш, я покінчу з собою. Свідчення пані Грієр надто подібні. За її словами, пан Крейль мовив, «Спробуй розумно розібратися у цьому, Керолайн. Я сердечно ставлюсь до тебе і завжди буду бажати добра тобі і дитині. Але я одружуся з Ельзою. Ми з самого початку домовилися надавати свободу одне одному. Чи не так?» На це пані Крейль відповіла чудово щоб ти потім не казав, що я тебе не попереджала. Я люблю тебе і не збираюся втрачати. Я, скоріше, убила б тебе, ніж дозволила піти до тієї дівки». Пуаро ледь «Мені здається, – пробурчав він, – надто нерозумним з боку мадемуазель Грієр викликати подібні реакції, тим паче, що пані Крей могла досить просто відмовитися від розлучення». В мене було кілька показань свідків з цього приводу, сказав Хейл Пані Крейль дещо розповіла панові Мередіту Блейку. Це їхній старий і вірний товариш. Надто засмучений, він обмінявся з паном Крейлом деякими думками. Це було, я гадаю, наступного дня по обіді. Пан Блейк докоряв своєму другові, тактовно сказавши йому, наскільки він був би пригнічений коли б така сім'я, як сім'я пані і пана Крелів, зруйнувалася таким нерозумним чином. Крім того, він підкреслив і той факт, що мадемуазель Грієр надто молода і що дуже погано водити молоду дівчину по трибуналах. На це пан Крель відповів посміхаючись. У Ельзе зовсім інші думки з цього приводу. Вона з'являтися до суду не буде. Ми все влаштуємо, як слід. Пуаро зауважив. Тим більше необачно збоку Мадмузель Грієр так викривати себе. Інспектор Хейль вигукнув: Ви ж знаєте жінок, вони ладні схопити одну одну за горлянку. У всякому разі, ситуація була, мабуть, дуже складна. Не можу зрозуміти, як міг пан Крейль допустити, щоб все це так склалося. На думку пана. Мередіта Блейка, він насамперед хотів закінчити свою картину. Ви гадаєте, це має якийсь сенс? Так, мій любий, я вважаю, що має, а я ні. Отже, виходить, що він сам вдень із вогнем шукав собі біду. Мабуть, він був надто сердити на дівчину за те, що вона все розкрила. О, він був розгніваний, про це говорив і Мередіт Блейк. Але якщо він все ж повинен був закінчити картину, то я не розумію, чому він не міг працювати з фотографій. Я знаю одного хлопця, який малює таким чином пейзажі. Ще й як малює?» Пуаро похитав головою. «Я розумію Крейля-художника. Ви повинні збагнути, що на той час для Крейля, мабуть, не існувало нічого, окрім його картини». Як би він не бажав одружитися з дівчиною, на першому плані була б картина. Тому він і сподівався, що її перебування закінчиться до того, як їхні стосунки стануть відомі. А дівчина сприймала все інакше. У жінок на першому плані завжди любов. «Це ви мені розказуєте», – мовив Хейл з Погорною. «Чоловики, вівдалі Паро, особливо художники». «Розуміють інакше?» «Художники!» – перезирливо кинув інспектор поліції. «Базікання про мистецтво! Я ніколи його не розумів і ніколи, мабуть, не зрозумію!» «Поглянули б ви на ту картину, яку намалював Крейль?» «Зовсім позбавлена симетрії!» «Він зобразив дівчину, в якої нібито боліли зуби, а стіна вийшла зовсім крива!» «Неприємно дивитися!» Довгий час я не міг позбавитися враження від того зображення. Воно мені з'являлося навіть у вісні. Більше того, воно зіпсувало мені зір, я почав бачити тільки зубці і стіни та інші подібні речі. І жінок, звичайно. Пуаро усміхнувся. Ви не даєте собі звіту, що приносите найбільшу данину захопленню мистецтвом Крейля? Нічого подібного, хіба художник не може створити щось таке миле і веселе, аби було приємно на нього дивитися. Навіщо він вкладає стільки зусиль і малює хто зна що? Дехто з нас, мій друже, знаходить красу у дивних речах. Дівчина була гарна, нічого не скажеш. Сутінь гриму на обличчі, а на ній маже нічого, взагалі Непросто не ходять зараз ці дівчата. Не забувайте, що все це відбувалося 16 років тому. Можливо, сьогодні б ніхто нічого й не сказав, але тоді... Мене це шокувало. Штани й блуза з грубого полотна, надто відкрита біла шия і більше нічого. Я бачу, ви пригадуєте досить добре тієї подробиці. Не без лукавства, промовив Пуаро. Кайль почервонів, «Я тільки передаю вам те враження, яке у мене залишилося від картини». «Суворо», – мовив він. «Звісно, звісно», – заспокоїв його Пуаро. «Виходить, ніби головними свідками проти пані Крейль були і Філіп Блейк, і Ельза Грієр?» «Так, і обоє тримали себе з викликом. Як свідок, була викликана і гувернантка. Її показання мали більшу вагу, ніж тих обох. Вона бачите, цілком на боці пані Крейль усім своїм єством. Але вона була чесна жінка і говорила правду, не намагаючись якимось чином звинуватити будь-кого. А Мередіт Блейк, він був страшенно розлючений цією історією. І була причина. Він докоряв собі за свою пристрасть виготовляти ліки з рослин. За це дорікав йому й слідчий. Секута і відповідні солі входили в параграф перший закону, що стосується отрути. Ну, він обмежився суворою критикою, оскільки Блейк був другом і пана Крейля. Для нього це було тяжким ударом. Не кажучи вже, що він був людиною особливою. Джентльмен який все своє життя провів у селі і не терпів розголосу і людських язиків. Молодша сестра пані Крейль не давала показань? Ні, не було необхідності. Вона не чула, коли пан Крейль погрожувала своєму чоловікові, а все інше ми в такій же мірі могли дізнатися і від інших. Вона лише бачила, як пані Крейль пішла до холодильника і вийняла звідти пляшку пива. Звичайно. Захист міг запросити її з'явитися на процес для того, щоб заявити, що пані Крель віднесла пляшку прямо в садок, нічого в неї не доливаючи. Але це не мало ніякого зв'язку зі справою, оскільки ми зовсім не стверджували, що трунок був у пляшці з пивом. Як же їй вдалося влити трунок у склянку в присутності двох людей? Адже вони могли... Побачити це? По-перше, вони не дивилися. Пан Крейль малював, його увага була зайнята картиною і натурницею. А мадемуазель Грієр позувала і сиділа майже спиною до пані Крейль. Пуаро кивнув головою. Ніхто з них не стежив за пані Крейль. Цикута була у неї піпецці, якими раніше наповнювали ручки-самописки. Ми знайшли скалки на стежці, що веде до будинку. Пуаро пробурчав. У вас на все готові відповіді. Давайте говорити чесно, пане Пуаро, без застережень. Вона погрожує, що уб'є його. Вона викрадає трунок у лабораторії. Порожня пляшка знайдена в її кімнаті, і ніхто не чіпав пляшки, окрім неї. З власної ініціативи вона несе йому в сад холодне пиво. Теж дивна річ, якщо зважити, що вони були у суперечці. Дуже дивно. Я це завважив. Так, це її і викрило. Чому раптом вона стала такою люб'язною? Він скаржиться на смак пива. І справді у цикути препоганий смак. І обставлена все так, що саме вона... Перша знайшла труп і послала іншу жінку подзвонити по телефону. Чому? Для того, щоб мати можливість обтерти пляшку і склянку, притиснути його пальці до них, аби потім стверджувати, що, караючись душевними муками, він покінчив життя самогубством? Зрештою, це досить правдоподібна розповідь. У всякому разі не дуже вдала. Ні, на мою думку, вона навіть не хотіла утруднювати себе, щоб усе обміркувати. Її мучили ненависть і ревнущі. Єдиною її думкою було знищити його. А потім, коли це сталося, коли вона побачила його мертвим, тільки тоді отямилась і зрозуміла, що ж накоїла. Це було вбивство, і за це карають шибеницею. Тоді у відчаї, не вельми задумуючись, вона схопилася за єдину версію, яка прийшла їй в голову – самогубство. «Все, що ви говорите, вельми обґрунтовано. Цілком можливо, що так її розум і діяв у цьому напрямку. Це було і в той же час не було навмисним злочином», – сказав Хель. «Я не певен, що вона вчинила заздалегідь усе зваживши, а просто-напросто будучи засліпленою». Пуаро пробурчав. «Я питаю сам себе». Хейль здивовано поглянув на нього. «Тепер я переконав вас, пане Пуаро, що перед нами цілком ясний факт». «Не зовсім. Є два-три незрозумілі пункти. Ви можете підказати інше можливе рішення, яке б витримало критику». Пуаро замість відповіді запитав. Як провели того ранку свій час інші персонажі? Я й цим цікавився. Будьте певні, я перевірив кожного. Ніхто з них не мав алібі. Власне, його і не можна мати, коли мова йде про вбивство отруєння. Так як не можна перешкодити будь-кому, хто задумав чинити злочин, дати жертві напередодні пігулку струнку. Упевнивши, що це специфічний засіб від анемії шлунка, і що вживати слід перед їжею, а потім втекти в інший кінець Англії. Але ж ви, пане Хейль, не вважаєте, що так могло статися у вашому випадку? Хіба ні? Пан Крейль не страждав анемією шлунка. У всякому разі я не бачу спроможності подібного рішення». Правда, пан Мередіт Блейк претендував на роль освіченого в медицині і рекомендував багато всіляких емпіричних засобів, ним же приготовлених. Але я не чув, що пан Крейль спробував будь-який із них. І навіть якщо б він це зробив, то, мабуть, говорив би або кепкував себе. З іншого боку, який сенс панові Мередіту Блейку вбивати пана Крейля? Все говорить за те, що вони були в прекрасних стосунках. Як і інші. Пан Філіп Блейк – його кращий друг. Мадмазель Грієр закохана в нього. Мадмазель Уільямс його недолюблювала. Як я вважаю, небезпідставно. Але моральна критика не веде до отруєння. Маленька пані Орен постійно з ним сварилася. Вона була в такому невдячному віці і мала йти в школу, але насправді вони добре ставилися одне до одного. У їхній родині, це вам відомо, до Уоррен ставилися з особливою турботою і любов'ю. Ви, певно, чули, з якої причини. В дитинстві її вдарила розгнівана пані Криль. Це і свідчить, правда ж, що вона була людиною з надто поганим контролем над своїми вчинками». Вдарити дитину і скалічити її на все життя? Це могло бути причиною того, задумливо сказав Поро, що Анджела Уоррен мала серйозні підстави злитися на Керолайн Крейль. Може бути, але не на Еміса Крейля. У всякому разі пані Крейль була дуже прив'язана до своєї молодшої сестри. Вона взяла її до себе в дім, коли померли її рідні. Надто клопоталася нею. Кажуть навіть, що вона її надто балувала. І дівчинка дуже любила пані Крейль. Під час процесу її тримали осторонь, наскільки це було можливо. Пані Крейль, мені здається, дуже наполягала на цьому. Зате дитина була надзвичайно ображена і дуже хотіла бачити ув'язнену сестру. Але Керолайн Крейль не погоджувалася на побачення, оскільки, мовляв, це може негативно вплинути на інтелектуальний розвиток дитини. Вона подбала, щоб її відправили вчитися за кордон у школу. І пан Хейль додав: сьогодні мадемуазель Уорн стала видатною жінкою, вона подорожує по світу, робить. Доповіді в королівському географічному товаристві. І ніхто вже не згадує про процес? По-перше, у них різні прізвища. Навіть дівочі прізвища у них різні. В них одна мати, але батьки різні. Прізвище пані Крель було Спелдінг. А чиєю губернанткою була мадмазель Вільямс. Дитини пані Крель чи Анджели Уоррен? Анжеле. У дитини була Бонна. Але дитина брала щоденна кілька уроків у мадмозель Вільямс. Де перебувала дитина під час суду? Їздила з Бонною провідати бабуню леді Тресілян. Це вдова, яка втратила двох дочок і дуже любила малу. Парок і внук. Так-так. Хель продовжував. Що стосується того, як провела свій час решта причетних осіб у день злочину – то можу розповісти. Банмазель Грієр після сніданку сиділа на терасі біля вікна бібліотеки. Звідти вона і чула сварку між Крейлем і його дружиною. Потім вона супроводжувала Крейля в сад батарею і позувала йому до самого обіду з деякими перервами для відпочинку. Філіп Блейк після сніданку був вдома, і мимоволі чув бесіду. Після того, як мадмазель Грієр пішла, Блейк читав газету «Доти», поки йому не подзвонив його брат. Затим він пішов назустріч братові. Вони піднімалися вдвох стежкою повз сад батарею. Мадмазель Грієр саме подалася до будинку взяти свій половер, бо їй стало холодно пані Крель зі своїм чоловіком радилися з приводу видання Анджели до школи. «Дружня зустріч?» «Хм, не зовсім дружня», – Крель кричав на неї у повному розумінні слова. Він рознервувався, що вона прийшла набридати йому сподівними домашніми дрібницями. «Я підозрюю» що вона хотіла уточнити деякі речі на той випадок, коли трапиться розрив. Пуаро ствердно нахилив голову. Хель розповідав далі. Брати обмінялися кількома словами з Еміасом Крейлем. Потім з'явилась і мадмозель Грієр, і знову зайняла своє місце. Крейль узяв пензель з явним наміром позбавитися всіх. Зрозумівши натяк, брати пішли додому. Ще в саду Еміс Крель скаржився, що пиво, яке там є, тепле, і що дружина, мовляв, обіцяла прислати йому холодного з льоду. Егеш! Саме так! Керолайн хотіла бути солодкою, як мед. Брати пішли додому і сиділи на терасі. Пані Крель з Анджелою Орен принесли їм пива. Пізніше Анджела пішла до моря купатися, а Філіп Блейк слідом за нею. Мередіт спустився на галявину, де стояла лавка, якраз над садом-батареєю. Звідти він міг бачити мадмазель Грієр, яка позувала на тіні. Міг чути їхні голоси. Не знаючи, що йому робити, він сидів і ламав голову, куди могла зникнути цикута. Ельза Грієр помітила його і махнула рукою. Коли задзвонили до обіду, Мередіт спустився у сад і повернувся до будинку разом з Ельзою Грієр. Тоді ж він побачив, що Крейль має вигляд, як він висловився, досить дивний, але надав цьому ніякого значення. Крейль ніколи не хворів, так що ніхто не міг його уявити нездоровим. До того ж, він мав свої дивинки і в гніві, і в смутку, особливо тоді, коли в нього щось не виходило так, як хотілося. У таких випадках його потрібно було залишити в спокої і поменше турбувати. Вони так і зробили. Що ж стосується інших, слуги були зайняті господарством і підготовкою до обіду. Медмазель Уільямс провела частину ранку в учбовій кімнаті, перевіряючи зошити. Потім зайнялася рукоділля, все ще сидячи на терасі. Анджела Уоррен більшість свого часу провела у саду, лазила по деревах і смакувала всякою всячиною – сливами, яблуками, грушами тощо. Ви ж знаєте, які дівчатка. Затим вона повернулася додому, спустилася з Філіпом Блейком на пляж і викупилася перед обідом. Інспектор поліції Хейл перервав свою розповідь. «А тепер?» – сказав він згодом незаперечним тоном. «Чи знаходите ви щось неприродне в моїх словах?» «Абсолютно нічого. От бачите. Однак, – сказав Еркюль Погаро, – я хочу переконатися у цьому сам. Я вважаю, що ви збираєтеся робити. Я зроблю візит кожній із цих п'яти персон, щоб почути від кожного його версію. Інспектор Хейль меланхолійно зітхнув. Пане Пуаро, але ж це чисте безумство. Жодна версія не буде схожа на іншу. Невже ви не даєте собі звіту в цьому? Ніколи двоє не згадають про одне і те ж однаково, чи хоч би у тому ж порядку. Тим більше, що минуло аж стільки часу. Ви почуєте п'ять оповідей про п'ять різних убивств. «Саме на це я і розраховую», – сказав Пуаро. «Це буде дуже повчально».